A Biodiverzitás Anyahajói A legtöbb állat, amely rá van utalva a fákra, nem bántalmazza őket. Csak különös élettérként használják a törzset vagy a koronát, mely a különböző nedvességi sávok és fényviszonyok révén kis ökológiai nincséket alkot. Megszámlálhatatlanul sok szakértő találít otthonra. Az erdő felső emeletei tekintetében különösen szórványosak ismereteink, hiszen a kutatók odafent csak költséges daruk és toronyépítmények segítségével vizsgálódhatnak. A költségek alacsony szinten tartása érdekében olykor kíméletlen eszközöket alkalmaznak. Így például dr. Martin Gosner, fakutató néhány évvel ezelőtt bepermetezte a Bajor Erdő Nemzeti Park egyik hatalmas fáját, amely a maga 600 évével a legöregebb, 52 méteres magasságával és melmagasságban mért, két méteres átmérőjével egyben a legnagyobb is. Az alkalmazott rovarölőszer a piretrum volt. A fakoronájában élő összes pók és rovar lepotyogott tőle a fáról, valamennyi elpusztult. Az minden esetre nyilvánvalóvá vált, hogy fajokban mennyire gazdagott fent az élet. 2041 állatkát számolt össze a kutató, amelyek 257 fajba voltak besorolhatók. Még sajátos nedves élőhelyek is találhatók a koronában. Ha egy törzs villás elágazásban válik ketté, akkor ennél a bevágásnál megreked az esővíz. Ezekben az aprócska pocsolyákban fejlődnek a szunyoglárvák, melyeket ritka bogárfajok fogyasztanak. Nehezebbé válik az állatok dolga, ha a csapadék a törzsben található üregekben gyűlik össze. Ott sötét van és poshat, és a poshat zavaros víz nagyon kevés oxigént tartalmaz. A vízben fejlődő lárvák ilyen körülmények között nem tudnak lélegezni, kivéve persze, ha van búvárpipájuk, mint az üvegpotrohú légy utódainak. Ezek teleszkópszerűen kidugják a légcsövüket, és így képesek életben maradni a pocsolyányi kis vizekben. Mivel baktériumokon kívül más alig mozog a vízben, a lárvák vélhetően őket fogyasztják. A harkályok nem minden fát választanak ki üreges fának, és nem minden fa korhad el ilyen módon. Messze nem minden fát gyötör hosszan a korság, sok erre specializálódott fajnak biztosítva, eközben különleges élettereket. Legyen azok akár egy vihar, amely töri a hatalmas törzset, vagy a szúk roncsolják szét a kérget néhány hét leforgása alatt, aminek következtében elszárad a lombozat, sok példány életének hirtelen szakad vége. Ezzel alapvetően változik meg a fa, mint ökoszisztéma is. Azoknak az állatoknak és gombáknak, amelyeknek létszükségletük a át történő. Állandó vízutánpótlás, vagy a cukorutánpótlás a koronából, el kell hagyniuk az élettelen fát, vagy vele együtt kell pusztulniuk. Egy kis világ szűnik meg létezni. Vagy épp ez lenne a kezdet? És ha majd elmegyek, csak egy rész megy el belőlem. Péter meffé akár egy fáról is írhatta volna népszerű dalát, hiszen a fa élettelen teste, az erdő körforgása szempontjából továbbra is létfontosságú. Évszázadokon át szívta fel a talajból a tápanyagokat, fanyagában fa és kérgében raktározta el őket, és ezzel értékes kincset halmozott fel csemetéi számára. Csak hogy nekik sem annyira egyszerű a hozzájutás ezekhez a finomságokhoz. Más organizmusok segítségére szorulnak. Mihelyt a kettévált törzs a talajra zuhant, Ezernyi gomba és rovarfaj kulináris váltófutása veszi kezdetét rajta és a tuskón. Mindegyik a szétbomlás egy-egy meghatározott stádiumára, ezen belül pedig a fa egyes alkotó elemeire specializálódott. Ezért ezek a fafajok soha nem is veszélyeztethetnek élő túl frissek lennének számukra. Málló farostok, rothadásnak indult nedves sejtek ezt kedvelik igazán. A táplálkozás során, de egész fejlődésük alatt sem sietnek el semmit, mint azt a szarvasbogár példája is igazolja. Kifejlett bogárként mindössze néhány hetet él, az alatt párosodik. Idejének nagy részét lárva alakban éli, lassan eszi át magát a szétmálló lombos fagyökerein. Ahhoz, hogy aztán egy napon feltáplálva testesen bebábozódjék, akár nyolc évre is szüksége lehet. Legalább ennyire lassúak a konzolos megjelenésű taplógombák. Azért konzolosak, mert elfelezett tányér alakjukkal falra erősített polcként hatnak az elhalt fa törzsén. Egyik képviselője a szegettapló. Ez a fa fehér cellulóz táplálkozik, és étkezés után barna, málékony kockákat hagy hátra. Termőteste az említett féltányér, mindig szép visszintesen tapad a törzsre. Csak így biztosítható, hogy alsó felének kis tömlőiből szaporodáshoz szükséges pórák peregjenek ki. Ha a korhatfa egy napon kidől, a gomba lezárja a tömlőket, és ettől fogva az eddigi termőtestre merüllegesen nő tovább, hogy egy új, visszintben álló tányér keletkezhessék. Egyes gombák között elkeseredett küzdelem folyik a táplálékkalapokért, amint az jól felismerhető a felfűrészelt holtfán. Világosabb és sötétebb szövetekből álló, egymástól fekete vonalakkal élesen elhatárolt márványos struktúrák mutatkoznak itt. A különböző színárnyalatok különféle gombafajoktól származnak, amelyek végig dolgozzák magukat a fa anyagán. Területüket más fajokkal szemben sötét, áthatolhatatlan polimerekkel zárják le, így ezek jelölik a mi szemünk számára a harc vonalat. Összességében valamennyi állat és növényfaj egyötöde van ráutalva a holdfára, ami kereken hat eddig ismert fajnak felel meg. Hasznosságuk az említett tápanyag újrahasznosításban rejlik, de válhatnak-e vajon veszélyessé is az erdő számára? Megfordulhatna-e a fajok fejében az is, hogy holtfa hiány esetén egyszerűen az élő fákat fel? Az erdőlátogatók egyre másra vetik fel ezen aggodalmukat, a magánerdő tulajdonosok közül többen pedig ugyanezen okból távolítatnak el minden holtfát. Csak hogy erre semmi szükség. Az ilyen akciók során feleslegesen pusztítanak el értékes élőhelyeket, mert a holtfák lakói az élőfákkal semmit sem tudnak kezdeni. Faanyaguk ilyenkor még nem eléggé korhat, túl nedvesek és túl sok cukrot tartalmaznak. Ettől eltekintve a bükkök, tölgyek és lucfenyők védekeznek az ellen, hogy beléjük költözzenek. Az egészséges fák természetesen elterjedési területükön keményen ellenállnak minden támadásnak, ha jól tápláltak. És ehhez járul hozzá az erdők lenézett mikroszkópikus apró népe is, a sok kis gézengúz, már amennyiben megtalálják életfeltételeiket. A holtfa olykor akár közvetlenül is jelentős a fák számára, mert a földön heverő törz saját utódainak bölcsője lehet. Így például a lucfenyő magoncai különösen jól fejlődnek szüleik elhalt törzsén, az ilyen kis fa a holtfás újulat, Németerdészek tudományosan, de kissé ízléstelen módon a kadaververjüngung, tetemen való felújulás kifejezést használják erre a jelenségre. A puha korhatfa remekül tárolja a vizet, tápanyagainak egy részét pedig a gombák és a rovarok már felszabadították. Egyetlen aprócska gond merül csak fel, a törzs nem marad meg örökké póttalajként, hanem egyre jobban lebomlik, Míg nem egy napon humusszá válva eltűnik a földben. Mi történik a kisfákkal? Gyökereik fokozatosan szabaddá válnak és elveszítik tartásukat. Mivel azonban ez a folyamat évtizedeken tart, a nyúlványok követik a lebomló fát a talajba. Az így felnőtt lucfenyők törzse végül gólyalábakon fog állni, amelyek magassága pontosan mutatja, az egykor itt fekvő anyafa átmérőjét.